Бо з них було якраз найгірше, він означав жодних надій. Оця прірва, яка розверзлася між доброго старого слабовесняного міста, це була кара, бо з тієї муки, як казала мама, не буде хліба. Захотілося притиснутися до чієїсь камізельки, голосно ридати за програним, розбитим за так несправжденним життям, за тим, що нас догнало її тут, пробивши товсті холодні й пихаті стіни, то що було пробити її груди, там, де вкорінюється пристрасть? Це не коштувало нічого. Тамара говорила і говорила, аж поки її безтямно, наче на шнурочку, не смикнуло щось і не повернуло вліво. Навпроти незмигно, твердо і безпристрасно, глибоко, довго, впритул, дивився на неї химера. Відповіла йому таким самим неусміхненим, довгим, примагніченим поглядом, аж поки опам'ятавшись, не загасила його повіками, мову пустила завісу. Гарячково продовжувала прикриватись удаваним інтересом, а внутрішнім монологом йшли одні й ті самі слова. «Господи, я пропала! Якщо він зверне на мене увагу, Господи, я пропала! Зроби так, аби цього не сталося!» Відчувши, що все подальше, понад її сили, тихо прослизнула через залитий світлом парадний зал, де канделяври робили ніч королівською, а позолота виділялася китайською стіною мокру хляпанину на вулиці, зубожилих людей, котрі тягли великі візки, наповнені непроданим крамом і численних базарчиків, за яких великий народ став масою маленьких торгівців, від дворів захаращених пошарпаними іноземними автомобілями від понурої і невеселої реальності. Під оком почала тріпатися жилка. Однією рукою вже була в упальті, другою ніяк не могла втрапити у рукав. Чиясь рука притримала його. Тамара злякано і ледь чутно скрикнула, притиснувши руку до вуст. Хемара стояв поруч і мовчки дивився трохи втомленим, трохи вивчаючим, трохи батьківським поглядом. Вона пошукала у ньому того, чого хотіла, і, здається, не знайшла. «Дається йому, щому?» – проскочила думка. «А вона? Що вона мала в житті?» На всі торги приходила запізно. Мовчки вийшли у лухий квітневий вечір. «Тут такий вітер, я ніяк не призвичаюсь». Не могла видавити із себе жодного слова. Жилка тріпалась так сильно, що тримала її міцно вказівним пальцем – Вітер справді був різким, і кучері на голові у тіні, що бігла поперед неї від ліхтаря до ліхтаря, то ховаючись, то виписуючи кола були схожі на кучері медузи-горгони. «Ти нікуди не виходиш?» «Майже нікуди. Не вистачає часу, і від луму втомлююсь. Це пройде. Воно від того, що тебе впізнають». Він притримував її за лікоть на переході перед тупими мордами машин, і їй хотілося аби так тривало вічно. Починався спуск біля готелю «Москва», і вона, обережно дивлячись напруженим взором на мокрий, що потроху брався льодом асфальт, притримувала довгий поділ пальта, судомно притиснувши його руку ліктем. Він важко дихав, потім спинився, завбачивши в кущах лавку, і попросив сісти. Лавка була холодна, і Тамара сіла на долоні, напів у повітрі. «Тобі холодно?» Він відкинув полу сідай сіда-сюди. Вона пересіла на край його сірого пальта, чудово розуміючи, що подібна мить може не повторитися. Пахнув якимись гіркими парфумами, ледь чутно, мабуть, давно використовував, але запах тримався, і він був добрим. І ще чимось технічним, якоюсь лабораторією. Він дивився на неї майже так само, як у залі, і вона теж». Я хожу по цих тусовках твоїх, як заговорений. Я майже не маю часу. Ти вже їдеш? І всередині у неї похололо. Ні, я ще не їду. Він хотів щось додати, але передумав. Потім продовжив. Я там тебе ніколи не згадував. Дуже втішно. Але тут раптом захотів побачити. Сам не знаю чому. Може тому, що згадалася молодість, а тоді було добре. Вона не дихала, так ніби райська птиця підлетіла до цієї лавки, на якій була жива істота, і захотіла біля неї погрітися. Людина боялася заговорити, аби не сполохати, не зігнати необережним рухом, як уже було не раз. Їй дуже хотілося говорити щось зле, образливе,